här och nu. Vad händer? Hur ser truppen ut idag? Där startar vi den här röglepodden. Linus Alin, Daniel Roth, Mattias Hjälm. Nu kör vi. Vi är vidare i slutspelet alltså. Ja. Vi alltså. <laughs> ja, Podd, poddslutspelet rullar vidare. Poddslutspelet rullar vi vidare. Men det blir kanske inte så mycket fokus på de hockeylag som är kvar i slutspelet. Nej, grattis till oss i alla fall. Men vi kan väl börja med... Alltså nu, nu, det brukar ju, min erfarenhet i alla fall är att när Silly startar så brukar det vara någon slags vakuum första dagarna att det blir tyst och det beror ofta på, precis som denna gången att spelare, ledare, sportsliga ledning har någon slags avrundning där man har fystester och man har individuella samtal med spelare och så från ledningens sida och det är precis det som händer i Rögle just nu. Men det tog bara två dagar. Från säsongens slut innan den första Céline-händelsen blev officiell. Och det är ju då att Assisterande tränare Roger Hansson lämnar. Just det. En riktig trovärnare får man väl säga. Men jag ska bara fylla i att det känns som att ni får vara lyssna och få tar det här med ni på salt. Det finns ju risk att när ni lyssnar på detta är det inaktuellt. För det kan ju vara så att Liksom skifflar tolv man eh, om en halvtimme, det vet vi inte. Det finns ju risker med det här och, och prata i aktualitetstermer så kan det ganska snabbt vara bara gamla nyheter. Men än så länge känns det som min känsla också, och jag ska bara säga att eh, jag tror att de vet eh, är väldigt klara över vad de vill med, med spelare. Men eh, allt ska väl göras i rätt ordning. Det kan mycket väl vara så att det är spelare som inte ska vara kvar som man antingen inte har hunnit ta ha samtal med eller inte liksom velat gå ut med det. Så att jag tror att det är ganska mycket klart som inte är kommunicerat. Absolut. Roger Hansson är kommunicerat i alla fall. Han ska till Schweiz och såg där Dan Tangnes, förröletänaren då är huvudcoach nu. Där ska Roger Hansson få en roll som utvecklingschef för, för vad det är väl klubbens U17, U19 och deras lag som spelar i B-serien, så att säga. Så det är ju ett, äm, en häftig utmaning som väntar honom. Och någonting då som såklart betyder att Dreglem måste ha in en ny assisterande coach. Äh, vilket innebär att plötsligt är det en lycka även i, i ledarstaben. Så äh, Chris Airbåt, sportchefen, har nog att göra äh, från och med nu. Ja, det har han de säkert haft innan, men speciellt nu då när äh, säsongen har tagit slut. Och äh, det brukar också vara så att efter den här veckan som vi är inne i nu så, så har ju spelarna semester. Och då. Äh, då bryts många band om man säger här då och sen så, sen så är, är många rätt svåra att få tag på också. Så jag tror att det är mycket som ska städas av den här veckan i form av möten och beslut och allt vad det nu är. Roger Hansson nämnde ni trotjänare. lämnar alltså. Vad betyder det? Och det kom väl ändå som en något av en överraskning här. Ja, men vi tittade på, på vad han sa. Den såg man inte komma. Känslan var... Min känsla var eh, nästan lite så här eh, maffiastik. Alltså att eh, Roger som har ju varit i Rögle i hundra eh, olika roller. Det var han som gav Abbots chansen i Sverige. Jag hade mycket svårt att se framför mig att, att eh, Chris och Cam skulle ta bort eh, Roger- eh, inte för att han liksom är dålig, men äh, det känns som att det finns ett äh, starkt band där som går. Äh, ett lojalitetsband som går långt tillbaka. så att, äh, Av många skäl så såg man inte den komma. Plus att Roger har varit äh, i Rögel väldigt många år i. Som sagt, i många roller. Inte vidare talar som sportchef och som marknadschef och. Äh, så gammal som spelare, jag vet inte, men äh, som tränare mm. i alla fall. Men äh, det är en. Äh, det kan man väl säga. Det är väl en. Äh, en hedersman som, som lämnar klubben, som vi har i vår roll haft äh, mycket glädje av. alltid äh, ett värdigt bemötande. Det är sällan. Äh, det händer att man får huvudet avblåst äh, verbalt äh, genom åren, men äh, jag kan inte minnas att, att, äh, att det har hänt med Roger Hansson. Nej, han har alltid uppträtt till mötesgående. Oavsett vad han har tyckt och tänkt om vad vi har skrivit och sagt så. Har han alltid kommit med ja, i princip ett leende och, och ställt upp på intervjuer? Aldrig varit några problem där? Ja, Framförallt en värdig representant för klubben. Det är väl en. Det är mycket, mycket liksom know-how liksom som går förlorat med honom. Men samtidigt är det kanske så att. Det kanske inte är fel heller. Han har varit väldigt många år i, i klubben och det, det, händer, man, det händer nog. Väldigt mycket i den hockeybubblan eh, hela tiden. Det är väl inte fel att, eh, att få in eh, lite nytt blod eh, i eh, en Och kanske Vi kanske återkommer till det, men framförallt efter en säsong som denna också, som har varit eh, eh, extrem åt många håll. Eh, om man vill kicka en, en riktning, kanske hitta en lite stadigare resa, så, så finns det ju säkert eh, förbättringsområden eh, på sina håll. Vi kommer ju att prata en hel del om silleläget, eller det vi kan prata om i silleläget senare. Ska vi avvakta med fler namn i truppen och in och ut vad vi tänker och tycker och tror och spekulerar? Eller är det någonting redan nu som ni vill föra fram innan vi. Gå tillbaka ett steg till det som vi just har sett. Nej, men vi kan väl bara säga att på ett ungefär är det väl så att hälften av spelarna sitter på utgående kontrakt va? Mm. Och, och hälften har kontrakt. Men det enda man väl med någorlunda säkerhet vet är att inte ens det betyder någonting för att eh, det finns spelare som har kontrakt som säkert kommer att få en, en oväntad chans i ett bättre sammanhang helt enkelt. Eh, men det finns garanterat också spelare i truppen som har kontrakt som röglar av olika skäl inte vill fortsätta samarbeta med som alltså man kommer att bryta med ändå. Så att eh, eh, de där kontrakten eh, ska man nog... Eh, det, det, är inte, det är inte så enkelt som att man har kontrakt att man är kvar. Då tycker jag att vi tar det nu. Vi tar kontraktsläget, Linus. För du har koll på det. Ja, det eh, finns en artikel också i sammanfattning på hd.se ute. Liksom spelarna som kan lämna röglemen. Precis som Daniel sa så är det ju en... en en sanning som är väldigt eh, bräcklig kan man säga så. Nej men eh, inte särskilt <laughs> ja. säker ändå på något sätt. Men... Det finns ju också många som har eh, kontraktsmässiga outs eh, som, som har rätt att bryta. Även om man har ett långt kontrakt så har man ju ofta öppningar mot av olika skäl. Att man kan öppna för att flytta till Ryssland till exempel. Så att, eh, vi, så, eftersom man inte har sett de kontrakten så är det ju jättesvårt att spekulera kring dem. Det är det. Men de som är utgående då är i alla fall, jag drar dem rätt upp och ner helt enkelt. På målvarksidan, Ville Kolpanen, backsidan, Jonas Annelöv, Arlen Bibic, Eric Gellina, Craig Shira och Ben Jouds. Och sen har vi förvarts där är det Linus Sandin, Daniel Widing, Matt Carey, Trevor Mingoya, Lukas Elvenäs som då redan nu är på lån från Las Vegas den här säsongen. Så, så är läget och det kan man säga också att de som sitter på väldigt långa avtal i Rögle är Mattias Sjögen och Ted Brittén som har tre respektive fyra säsonger kvar på sina avtal och där är väl ett helt gäng av de som har utgående som vi kan kalkulera med att de har gjort sitt i Rögle. Ja men så är det ju, eh, som sportchef så, så plockar man ju ner de dåligaste grejerna från fönstret, det sker ju ofta i oktober, november. Går det förbi där så, så ger man ju ofta upp spelaren eller inser att han är förlorad till en annan klubb som, som verkar förfallet med Linus Sandin. Så att det är väl rimligt att anta att det är inte många av de utgående kontrakt som, som rögle kommer att slåss för att behålla vad ska vi spekulera i att Annelöv och är väl två kontraktslösa som kanske kan bli kvar. Mm. Mattias, du pratade ju med Jonas Annelöv efter förra matchen. Där gav han ett rätt intressant svar om framtiden, eller hur? Ja, det får man säga. Jag haffade honom snabbt. Han var på väg hem och han var stressad. Jag skulle iväg hemåt. Och, och jag gav mig ändå två minuter av sin tid där. Och på slutet så frågade jag honom om hans framtid och det visste han ju då såklart inte någonting om men han det vet också. ingen så nog är det ingen som vet ingen, någonting nej så är det För ingen är det ingen som har överhuvudtaget har tänkt tanke på vad de ska göra nästa nej, så det, det har jag inte ens funderat på nej det, det det jag kan säga så här att jag hade ju haft väldigt mycket tankar om jag hade varit hockeyspelare lögndetektorn han är gjort frivolter om de har varit kopplade till så jag, jag hade inte kunnat Gifta uh, bort det vi kan jag, skulle, det den... jag ska sagt, jag tänker på det hela tiden. Men jag är det jag jag är inte spelare. Vi kan det är den sämsta hockeylögnen av alla. Att jag ja. har inte ens börjat fundera på nästa säsong. Jag ska kanske flytta runt halva jorden. men jag har inte ens börjat fundera på det. Nej, jag tror vi är eniga i den. Jag håller... Det där som en sanning, det du sa nu. Härligt. Härligt. Nej, men han, Arne då, han sa i alla fall att han jättegärna skulle stanna kvar. Men också då att de är långt ifrån klart Det hade bara varit lite småsnack och så sen, sen är det vad det är Efter ett uttog på det sättet Man kan inte stå och pumpa spelare På spelare hur länge som helst Om samma frågor och vara trygg. Man får ha lite respekt för läget också känner jag där Men ändå, intressant svar I det, det lilla som jag eh, Kunde prata med honom om Det är lite som i sådana här gamla Du, Hjelm, du är så gammal som du minns Programmet Vem tar vem i, I tv, det är lite så här relations eh... Adam Alzing, va? Ja, men jag vet inte. Linus fattar ingenting. Nej. <laughs> jo, men det var väl Adam Alsing och Agneta Schödin, var det inte det? Låt oss inte dröja vid just den detaljen. Det jag skulle komma till <laughs> var att det är lite ett spel så här år. Så att man vill inte visa sig för intresserad. Alltså det är ett förhandlingsläge. Så därför blir Anelöv svar lite, lite annorlunda. I varje fall så här, man jag vet inte, jag har typ... Fyra miljoner intressanta alternativ och det får vi se. Man brukar inte vilja liksom visa hela sin hand vad man vill. Det är mycket möjligt att han har andra, andra grejer också på sin lista. Liksom. Men Han gav ju ett ganska ärligt svar där. Annars är det är mycket så här, tjuv och rackarspel. Jag tror det är många som kanske är väldigt intresserade av någonting men som inte säger det rakt ut för att, av förhandlingstekniska skäl. Parentes kan det vara så att Annelö visar halva handen och att det redan är klart? att det, det var därför han sa som man ja, är... eller att det är detaljer som åtstår, att det är jättenära det är inte omöjligt att det... om han har haft någonting att förlora på att säga så så tror jag inte han har sagt det jag kan tänka på att han också har en status som gör att han kanske inte påverkar sin lön åt något håll genom att säga en sån sak Nej, sen vill, jag vet inte, vi ska inte nå, nå oss för djupt i just hans... Men två saker. För det första verkar han vara en ganska... Eh, vad säger man En ganska ganska liksom lös och ledig man som säger vad han tycker. Och, och verkar inte så bekymrad av att spela spel. För det andra är han ju något så eh, ovanligt som en ganska ung tvåbarnsfar, tror jag. Han har två som har barn, åtminstone ett. Eh, vilket kanske gör eh, adderar någonting att... att eh, att vara i en mindre stad äh, har ju kanske visat sig vara äh, trevligt med, med småbarn. Kanske trevligare än att bo ensam i Ryssland och pendla äh, 300 mil till varje match. En annan... Du, stod, du ser ut som att du ska säga något, Linus. Ja, är det verkligen 300 mil till varje match? Äh, det kan ju vara ännu mer också. <laughs> ja. att bryta eh. världsdel för... <laughs> Men apropå rutinerade spelare, apropå öppenhet och annat. Daniel Widing har ju varit tydlig egentligen hela vägen, tycker jag, om att han, han vill gärna stanna i Rögle. Spontant, vad känner ni kring hans framtid? Är det någon man bör förlänga med? Ja. Jag tycker, att, jag tycker faktiskt att de här två matcherna mot HV bevisade att han bör vara kvar i Rögle nästa säsong. Ja, ja. <laughs> ja, men jag har jag ett pättsida. Jag håller med. Han förkoppsligar mycket av eh, liksom det som de vill göra. Och jag skrev det redan efter hans eh, ordet som jag myntade var: bara fist turné eh, När han gjorde mål, han på att slå av. Sju, handledare i båset. Eh, alltså, den, eh, de, de känslorna han visar och liksom skickar rakt upp till folk som ska köpa säsongskort och på något vis ska engagera sig i den här klubben. De är det. Jag tycker att han, han på alla vis har förtjänat att få en säsong till trots att de, i sammanhanget höga ålder. Nu känns det som att jag får någon sån déjà vu eller någonting. Stod vi inte och pratade ungefär så här för ett år sedan om Daniel Widing och så valde de att ändå nej tack och hej, du får söka lycka någon annanstans. Så börjar han i Djurgården och så ja men det kanske var lite dumt. Finns det risk för en repris här nu? Eller minns jag fel för det första? Nej, du minns helt rätt. Jag tror faktiskt att Chris Abbott har lärt sig den läxan. Och det ska också säga att liksom mina öron i, i om, omklädningsrummet vi har väl varit inne på lite av det vittnar just om att eh, det är ju väldigt mycket det är väldigt många ribbor som har höjts kravmässigt som har höjts och allvarsgraden har höjts. Och det, de två personernas liksom viding eh, och Annelövs eh, inverkan på att då och då eh, sticka håll på ballongen och lätta på trycket. Eh, att de har varit otroligt viktiga för eh, den allmänna liksom stämningen och för många människor i det Sen ska man inte underskatta heller värdet av att det är två svenska spelare i ett omklädningsrum som vimlar om nordamerikaner. Det väger ju också eh, in en del att Trögle har ett av SHLs eh, vad säger man? Mest täta lag på nordamerikaner. Ja, ja. Eh, och det är också viktigt att, att behålla den, den svenska prägen på, på truppen såklart. Ja, men de är ju det är stora liksom, hockeyprofiler båda två. Men skicka tre, hur hokitoken den är i Ängelholm. skicka Trevor Mingoya och Matt Carrit var på Storgatan så tror jag inte att de behöver snacka i sig. De blir ju inte igenkända av alla. Eh, Arnold of är ju eh, st mycket starka. liksom personligheter. I, i, de kommunicerar mycket med sitt bara sitt sätt att vara och sitt sätt att spela på. Något som tangerar det där och som jag vill flika in och lägga till här vilket inte är så viktigt när det skrivs kontakt kanske, det som avgör om det blir eller inte. Men jag tycker ändå att det här är också två personer som är två ambassadörer för Rögle Utåt och det är det jag menar tangera lite grann det du säger de har en hög igenkänningsfaktor men också sättet att prata hur de hanterar media för media kommer man inte undan hur man än vill det. och det är inte två det där är inte två klyschfabriker. det där är två stycken som har någonting att säga också som också skapar någonting eh, mer för klubben Rögle. Jo men det då och, och det är inte bara media tror jag jag tycker man har haft många Historier från vanliga människor som har sprungit på eh, Viding någonstans. Och det är två människor som, som tycker om. Andra människor tycker om att prata. Liksom, så att eh, jag tror de är, som du säger, viktiga liksom, ambassadörer för, eh, för klubben. Fler spelare då? Ben Youngs kan vi väl räkna bort, va? Det kan vi, yeah, göra. Det kan vi göra. Craig Shearer, han pratade ju också med i en tv-intervju efter intervju efter matchen. Och han eh, ville ta med sig. Ett beslut hem. Mm. Fundera på det hemma. Hur han ska ha det med framtiden. Ja, men det, det har vi slagit fast redan i, i höstas. Att han är i körd. Och, som ber står något annat. Uh, är fel lite. Det, uh, det, de dörrarna stängde vi, uh, stängde vi åt honom redan i, i höst. Så han är ju um, lång gone. Allen Bibic. Kantboll. Uh, mm. Tycker att han är en av när liksom, eh, båten börjar gunga rätt så kraftigt på slutet så tycker jag att han var en av kanske 3-4 som stod stadigast i mitten utifrån sina förutsättningar men eh, eh, ändå tveksamt haft en ganska liten roll. i gissar att om man har en, en spelare i den som får de minuterna så, så kanske det är en annan typ av spelare som man kanske... På ett två sikt ser en sån som klättrar upp och spelar liksom 22, och det tror jag inte att de ser i äln så um, 30-70, kanske. En, nu spekulerar jag bara, ja, ja jo, absolut. Erik Jelina då Jag kan gå in och bara kommentera det. Jag tycker att det finns mycket hockey i, i honom, och det har varit inne på tidigare. Han har också varit väldigt viktig för att få fart på PowerPlay i rögle, Det har varit mer än tydligt. Fantastiskt skott, farlig. En svaghet som jag tycker mig har sett Och inte minst i matchen mot HV För långsam För omständig Jag vet inte med den Pengen som han Jag gissar att han kommer att kosta Rögle Så är frågan om man gör den chansningen Efter att ha sett honom de här matcherna Det är klart att han som du säger Mathias, Han har sitt skott, han är vass i powerplay Men som en riktig spetsback I SHL Är han ju inte i nuläget För Slarvig också ska jag lägga till jag ska vara kategorisk som du kan vara, Hjelm. <stum> Lätt som bara du kan vara. Ungefär, ja. nej jag skulle <gör> jag säga. Han uh, blev inte alls den slutspelsklippa uh, som han uh, förmodligen hade betalt för att vara. Jag tycker hela, hela aura, liksom, han hade inget, ingen aura som, som lös, som det lyste kring. Han, han sprudlade inte av energi, han så alltså trög och ja, långsam ut i alla moment. Jag vet inte säkert men han när jag ser honom i ansiktet det är väldigt perfekt så ser han nästan ut som om, om Almen Bibic och Jarmie Jäger hade fått barn så hade han kunnat se ut som Eric Gellin. Ja, okej. Okay. Det kommer vara en, kom, var en udda metafor. Uh, okej, okay, men han ser ut som en uh, hybrid av de två i alla fall. Det har vi inte sagt att de två har någon, någon negativ av men jag, jag tycker att Gellin kom in med... Det fanns inget riktigt lyst kring honom. Uh, uh, jag hade förväntat mig något helt annat här forward -sidan, Linus Sandin har vi varit inne på Sägs ju vara klar Och det har vi också haft uppgifter på För HV71 ja. <laughs> det han, ja. Daniel Widing har vi pratat om Daniel Widing har vi pratat om Lukas Elvenäs har vi pratat om Där kan det ju bli att han åker över nu Det är ju känslan Att han är sugen på att testa Spel i AHL Nästa säsong. Matt Carey, Trevor Mingoya De två vi inte har pratat om så här långt de blir ju inte kvar det här. Mixat. Nej, inte någon av dem. Eh, vad var det du kallade Mingoya för? Tomtebloss, eh, Daniel? Att han ja, kom det språk jag och... ut av helvete. den första sex matcherna och sen slocknade tycker eh, Jag har ändå lidit lite med Mingoya. Alltså, för att jag tycker att han har, speciellt i de senaste matcherna, försökt liksom, att tackla sig tillbaka in i målform. Om man nu kan göra det verkligen... liksom försökt att slita för att få utdelning men sen har han haft något bottom-mål något skott i sidan av ribban och sådär men då, det vill säga liksom inte riktigt jag tror att han eh, han kan säkert hamna i, i eh, något annat SL-lag eller ett, en i all i Allsvenskan. Oskarshamn men... kanske Precis. SL-nykomlingen Oskarshamn till hösten mm. ja, Jag en... tror också att de kommer att knäppa Timrå. Det är nära västervik. Mm men, nej, men jag håller, håller med dig om man nu pratar om alla Bibius som någon slags som stod mitt i båten När det började gunga så tycker jag att han Är inte jättelångt ifrån där han, han, han var inte den spelare Som man kanske hade förväntat sig att han skulle vara En producerande spelare Men han försökte i alla fall lägga någonting på bordet När det blev playoff Han, han täckte tunga skott Och han jag tycker att det är, man kan inte man kan inte anmärka på hans liksom, ambitioner, men eh, det räcker inte för att få ett nytt kontrakt eh, i en liksom, andra tredje enhet där han ska vara. Nej, precis. Ser man på rollerna som eh, man måste ha eh, när man sätter samman en trupp så ska han ju vara en producerande spelare. Och det var han i början, men han var det inte på de kommande 25 matcherna eh, efter det. Och det är, ju, det är ju svar nog på våra frågeställningar här. Och Matt Carey... Eh, Kom in och, och fyllde, fyllde väl en funktion nästan eh, längs hela vägen med sitt fysiska spel och gick över styr i den där Malmö-matchen när han sänkte Karl Johan Lerbe och blev avstängd eh, och fick det avslut på säsongen. Och det känns som om vi pratar också om truppsammansättning eh, alltså ha, ha, ha svenska spelare och så, så känns det som att en, en, han är liksom för mycket i eh, för mycket kantboll för att man ska satsa vidare där. Absolut. Vad vi genom alla då? Vi har också. Ja, ja målvaktssidan, glömde det är vårt. Ville Kolpanen. Målvaktssidan, välkommen tillbaka. Ja, Ville <laughs> ja, Kolpanen. Min, min kära, min kära finsk landsman. Nej, äh, jag nej. Man ska vi uttrycka det? Skön, skön, skön människa, men det äh, inte bli kvar. Det blir inte flera kolpa i Lindabarena i alla fall. Nej, så känns det inte. Eh, och han har väl... Eh... Från hans synvinkel återigen bara gissar, jag får prata med honom efter matchen också och sa han att ingenting var bestämt men man har ju märkt att han inte har varit nöjd med situationen, varit i skuggan av Justin Pogge länge och är väl säkert sugen på att dra vidare och bli uttalad första målvakt någonstans. Uh, ja. Och Poggi har ett av kvar på kontraktet med jag och är inte att ledningen är jättenöjd med Malvaksidan och den har sett ut. Så det är nog inte. Nu låga är låga odds på att det är 200-100 Malvaktot Till hösten. I min eh, spekulation. Hoppsan Ja, och nu du... vi ändå pratar om Justin Poggi. Först ska jag väl bara lägga till som en parentes att jag inte är finländare. Jag har bara haft ett lite sådär gott öga till Wille Kolpanen. Ifall någon undrar det Okej, okay, jag står här och var lite osäker. <laughs> Vänta nu här. Alltså, vi måste dra kvar med det, Daniel. Så du tror att det blir två nya målvakter? Ja, det tror jag. Nej, men jag tror inte att ledningen är nöjd med det målvaktsspel som har varit under säsongen. Och där är ju pågen en, en tung bidragande av faktor. Jag tror att de vill ha en... Det, det snacket har man hört länge. Att de vill ha en... Satsa på en målvaktskanon till hösten. Det är ju stans sämsta sämst bra rykte är väl att Anders Lindbäck är klar. Det har han varit uh, i, i flera månader. Det tror jag inte stämmer. Men uh, jag tror att Rölle vill, ha, vill gå uh, hårt på en uh, tung målvakt. Anders Lindbäck är ju ett typiskt korvaluan utanför Ica-rykt i Ängelholm. Men jag tycker de är rätt härliga faktiskt. Eller som när Carlsberg skulle ta över hela rögle en gång för många år sedan det har varit vilt rykte. Sådana rykte biter sig fast. Liksom. Nu måste jag få kliva in här. Ja. Det, men jag ska bara säga med mig Poggi att då tror jag att satsar man på en, en... När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen.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 Tung första målvakt, så är inte Poggi i andra målvakten. Han har, han, det är en målvakt i den åldern som ska spela. Då tror jag att man ser för sig att då får han spela någon annanstans. Och så har man en annan slags backup i så fall. Nu har jag så mycket jag vill säga. Jag står upp och stampar här. alltså Nej, men kör. Det är ingen som stoppar dig. Finen. Jag har stoppat mig länge nu. Kom igen, Finen. <laughs> Var börjar jag? Lindbäck eller Poggi. Börja med Lindbäck. Lindbäck. Mm. Alltså. Jag har en extremt bra källa Som inte vet om att den här personen Är en källa som har Försagt sig lite grann Jag tänker inte nämna hur och på vilket sätt Och varför Det vi... låter jättebra att du inte ska göra ja, nej. <laughs> nej precis Men, det Skulle man veta, veta hela storyn Skulle det vara ganska kryptisk Vi, vi vet den, vi vet den. Mm. Men utifrån den Så skulle det förvåna mig extremt mycket Extremt, extremt mycket Om Lindbäck hamnade i Röglö det, han är på väg åt ett helt annat håll. Åt ett helt annat håll. Och så stannar vi där. Släpp Anders Lindbäck. Tänk någon annan, säger jag. Oh, jag, jäm... äter upp, jag äter upp den mössan om jag har fel i det här. Släpp <skratt> Anders Lindbäcks spåret. Det blir inte Anders Lindbäck i Rögle. Eller det inte en sombrero du ska... Det <skratt> är den han <skratt> ja. Och eh, över till Justin Poggi. Eh, jag vill kommentera där också. Jag tror precis som du Daniel faktiskt att... Eh, han, blir han kvar ja då, då får han finnas så var jag andra målvakt Han, han visar sig att han höll inte uh, Det var inte bara han som gjorde misstag mot HV71 det, det, det ska jag slå fast direkt Alltså borta Det var mycket misstag från backar Och det var slarvigt Och det var slarvigt försvarsspel från för forwards och hemma, alltså det fanns andra spelare som gjorde misstag. Men summa som marum släpper man sådana mål som man gjorde i HV, mot HV71 borta? Spelar det ingen roll om han gör tusen fantomräddningar efter det? Håller inte. Eh, tittar vi på hemmamatchen mot HV71. Man får inte släppa det första målet han släpper. Man har en 3-0-målning, 3-0-ledning och han släpper med frisikt- Håller inte. Det Nej. går inte. Man måste ha en stabilare målvakt i ett slutspel om man ska gå någonstans. Sorry. Eh, no har liksom, no fans, men tyvärr. Nej, men jag tror att det är en eh, ganska enkel fråga. De vill ta nästa steg. De har, tagit, eh, de har tagit stora kliv i vintern. Nu vill de ta nästa steg. När de analyserar sin målvaksida så blir betyget underkänt. Och då måste man agera. Eh, och det är rätt säker på att de kommer att göra. Om vi då fortsätter på den här HV-serien Som vi ändå ska säga några ord om Som jag var på väg in Och så blev det en liten parentes med alla spelare i laget och så. Ja men vi är där, vi är där. Mm. HV71 ja Vann i två matcher Första var ingenting att diskutera Det var, vi får lägga till där också Att Rögle har haft väldigt otur med skador Inte otur med avstängning För det är någon där sak Styr spelaren själv Men sjukdomar också Och viktiga spelare borta Så ett decimerat Rögle borta mot ett HV71 som vet hur man spelar slutspel i kokande på arena, inte så mycket att säga om däremot returen match 2, 3-0 ledning med en målvakt i andra lägret i HV71 som är ännu stabbigare, ännu slarvigare har en ännu sämre dag att inte ta vara på det det var inte bra Rögle skulle givetvis ha vunnit och kvitterat och sen hade kanske HV då Avgjort i tredje, men andra perioden hemma mot HV71. Med det publikstödet i ryggen. Man kan inte få bättre, skulle jag säga. Att man inte kunde knyta ihop det där, det var ju... Det måste vara jobb, göra väldigt ont i, i, i Rögle-lägret. Uh, ja, uh, jag hade ju en uh, litet liksom, resonemang inför. Att jag tyckte att det var lite för i Rögle, mm. men... Uh, många förutsättningar blev inte som jag trodde jag hade inte räknat med 7-8 frånvaro och besked i Rögle, lite för många skador på felspelare. spelare sen tycker jag att eh, ska, man, ska man lyckas i slutspel det är ju det är häftigt att se vad som händer när det blir slutspel där lagen liksom bekänner färg och ska bli sitt bästa jag och göra sina bästa matcher för säsongen vi måste ha gjort det, de blev ju otroligt imponerad av sättet som de liksom lyfte sitt kollektiv på med Rögle så så blev det ju inte så. De, gjorde ju inte, de spelade inte sin bästa hockey för säsongen i, i slutspelet. Det fanns en del förmildrande omständigheter. Andra, inte så mycket, vad grejer som de får ta sig själva. Men de gick. Ju, de var, det kändes som två väldigt jämna lag när man stod inför. Men de reste liksom åt var sitt håll när det väl blev slutspel. Här växte Rögle krympte. En eh, rätt intressant också lärdom såklart att se vad kommer att krävas. Rögle pratar om att vinna SM-guld. Eh, vad kommer att krävas i det långa loppet för att man ska nå så långt och kunna gå alla de stegen. Kolla på, som du är inne på, kolla på HVs kvalitet. Eh, och skillnaden också på HV när de spelar grundserien, de matcher man har sett dem där. Eh, jämfört med nu del 1 i Kinnarps. Det är ju det lite, finallag. Ja, men lite natt och dag, Gud De kommer ut och bara trampa igång... Eh, Tedenböj liksom åker, åker runt som om det vore allmänhetens åkning i Rögle zon och snabba Simon byten, en bra fart, en backelettor som var vansinnigt bra i båda mötena. Liksom det, och då, då skulle jag säga att du hade ändå, liksom, som du är inne på Mattias, HV är en målvakt som inte imponerade. Tänk med en sån riktig pangmålvakt mm. i kassen mm. i ett lag som, som HV har. Ett guldlag med en annan målvakt där. Ja, men jag bara menar Tänk i långa perspektivet. Vi har inte intervjuat jättemånga spelare här inför slutspelet. De som varit med innan här. Det är en annan typ av hockey i slutspel. Alla växlar upp lite. Nivåerna höjs. Domarna släpper mer grejer. Intressant att se det så här på nära håll. När man har följt rögle en hel säsong. Och så jämföra. Okej. Okay, är detta klyschor eller vad är det som händer i slutspelet? Det är inte klyschor. Det händer skitmycket. Bara var natt jag tyckte jag var nästan det häftigaste mellan säsongen, så jag. Men när vi har stöttat här många veckor och pratat om det skiljer 11 poäng mellan 11 och 1. Vilket lag som helst kan vinna SM-guld. Jo, visst, så fram bandet en och en halv månad. Idag är det ju skilda världar mellan äh, de bästa och de äh, sämsta. Otroligt äh, häftigt att ha sett hur hur, liksom, äh, hur de här de klumparna har i... Äh urstarka... Uh, uh, Trallor. Uh, jag vet inte vad jag är på <laughs> väg nu. <med oss>, <laughs> Men ni fattar. Grov, grov, ja. Grovbröd. <laughs> Också, eh, eh, när vi var inne på Sidosism, bara behöver rögle? Tänk bredd i truppen. fler eh, kedjor som kan leverera, kliva fram. Eh, bra målvakter, eh, Ännu bättre backsidor. Det finns ju... Eh, jättemycket att tänka och, och fundera på kring, kring framtidens lagbygge i rögl också. Att man har till exempel nu varit enormt eh, beroende av tbt kedja. Håller det ett slutspel eh, för att gå hela vägen? Nej, det gör det inte. Då måste man ha större delaktighet eh, och så vidare. Eh, man mm. bara slår det mig också. Alltså, titta på en, en back som vi har under säsongen. Först funderat på, eh, okej okay. Håller han, men det finns någonting där till att växla upp och bli en av hela ligans mest intressanta backar. För att sen... Och jag var då Cody Curran. Vad händer med honom? Alltså, alltså så mycket slarv och plockande med pucken och schabblande och skott som inte kommer iväg. Och passningar som går helt fel. Alltså vad, vad händer med hans slagstyrka? Och, va, och är det så här han reagerar när det, blir, när det hettar till? Eller tillskriver man det hans första säsong, nästa säsong blir en helt annan sak, jag vet inte. Um, ja, men jag är inne på det vi snackade om det under matchen där och jag tror jag sa något sånt, att, men så här har han ju spelat hela säsongen med de här marginalerna hållit i hållt hållit i och inte fått iväg skott. Det, det, han kommer inte sluta med det för att det är åttondelsfinal 2. två. Alltså någonstans skördar man ju frukterna av, av liksom sina rutiner när man kommer till andra åttondelsfinaler. Där måste du veta mer vad du får av dina spelare än vad Rögel fick. Det var ju Hajjaparal på vissa håll, liksom. Det var upp och ner och fram och tillbaka. Och Code Coran var ju en, en av dem, liksom. Han var minus tre i första. Och eh, jag tror man måste komma till slutspel med, med ett eh, om man ska kunna gå längre med ett mer färdigt lag där du vet vad du vet vad du får. man har tittar på det här överlaget. Det var ganska många. De, det var inte så långt mellan liksom deras. Eh, har var väldigt höga liksom lägsta nivå hela tiden i, i rövlar är ju den kartan sitt ut som ett uh, ekg på speed. Uh. Jag var också rasrutinen alltså mm. eh, som man också har pratat mycket om hur vi kommer undan med 3-0 på vårt plan i en åttondelsfinal. Är det någon som faller det laget igenom för det? Nej, man behåller ju lugnet och jobbar metodiskt Tar sig tillbaka in i matchen hugga på chanserna. Det finns någon slags trygghet eh, inbyggt i, i det, det laget. Och det är väl mycket tack vare att man har varit så långt fram eh, tidigare säsonger. Vad sa jag när du 3-0-hjälm? Och du sa, det är klart, vi ja. åker till Jönköping. Ja, då sa du, det. nej det här är inte klart alltså. Det här kan HV vända ja Det erkänner jag gärna Jag trodde verkligen att det var stensäkert Alltså med, med den målvaktinsatsen I HV71 3-0 Publiken som jag var inne på tidigare Helt magisk uh, ljudnivå Och så bara uh, Nähe Okej, okay. jag, jag, jag trodde aldrig Man skulle kunna släppa det om man sett säsongen också så har det ju ändå varit Få gånger man har släppt Såna här ledningar men det, det var väl den känslan liksom, att man, man det gick inte riktigt längre att ställa klockan efter Rögle. Man visste inte riktigt var man skulle få ut få. Drog man i ena snöret blev det hur bra som helst men drog man i ett annat snör i nästa period så, så kunde liksom marken börja gunga under dem. Och är det är väl det som inte riktigt funkar i ett slutspel att, att, att stå så ostadigt. Ska vi blicka och no, säga någonting om, om hela säsongen i sig också, inte bara de sista matcherna, eller? Linus, Alin, Linus Alins sekreterare har kommit in med ett flock papper, han. Det här är julafton för mig, för det första. Och för <laughs> ja. det andra så har jag absolut ingen sekreterare. Just, just för att du har massa papper eller för att det är siffror på dem? Både och faktiskt, mest siffrorna. Eh, vi kan väl bara... Tar du hand om min mejlkorg sen? Åh, oh, herregud, det är haveriet. Flaggor! <laughs> Ja, men vi, det hör väl ändå till när en liksom, säsong är avslutad och, och sammanfattar lite kort i alla fall olika delar i, eh, rent statistiskt. Eh, om ni är nyfikna på det. Eh, det var jag i alla fall. Jag är det. Eh, så vi går igenom topp top tre liksom på varje, eh, i varje del. Eh, utvisningsminuter där man inte vill vara i topp men i alla fall. Daniel Bartov har flest och han har också överlägset flest två minuters utvisningar i laget. Eh, han hade 44 utvisningsminuter och sen kommer Simon Ryfors sen Daniel Weding, Telematsson och Leon Bristet men det är intressant, det är ju matchstraff och sånt som, som döljer sig bakom de här men det intressanta är ju då att Daniel Bartov eh, har rättat på sig eh, flest två år av alla men det är inte rent, eh, om man ser till lite perspektiv det är det inga bizarra siffror, så har du 44 minuter det är typ en minut per match det är en utvisning varannan match ja ah, okej okay. Vi kanske ska på en av tredje. Mm. Martvinnande mål. Gissa vem som har gjort flest. Gissa Gissa. Bristat. Uh, Bristat igen. Daniel Widing, fyra stycken. Och sen har vi Cody Coran, Daniel Saar och uh, sen följt ett koppel av spelare. har uh, gjort fyra och sen Coran och Saar vars tre. Uh, Skott på mål. Saar, en miljon. <laughs> Eller väldigt många, Jag gissar alltså. på några färre. Kan han ha 350? Zahab, eh, 50 matcher, skjutit 150 skott på mål. Eh, av dem gick 13 in. Vi pratar här hela vägen då, förresten. Yep. Två, Cody Curran. Han gjorde... Eh, han eh, sköt 133 skott och sen Ted Bittén, 116. Leon Baristet, 100. Leon in 88. Så det var rätt så stor skillnad på... Eh, mellan ettan, tvåan och, och neråt med då Sa och Curren. För att bara vara emellan, men det var inte meningen att hånade då ni sa för att han skjuter i miljöskult. Faktum är att om jag går igenom en truppen och säger vem, vilken hockeyspelare har utvecklats mest under sången, så skulle jag nu säga eh, då ni sa. Det säger ju också mycket att man tar sig till de skottlägena så ofta. Sen har jag inte fått den utredningen på långa vägar han hade önskat med tanke på hur mycket han har skjutit. Men som sagt, han har ju tagit sig in där det händer också. Jag håller med dig. I det defensiva jobbet har ja. han ju blivit en helt ny spelare. Glöm inte bort Leon bristat här. Jo, men det är, att, det är möjligt att för att man sitter på en liksom ett, en längre historik med Sa, man har sett honom. Jag har pratat länge nu som att vem, man har sett alltså, hans potential och tänkt vad han skulle kunna bli. Och så har man följt honom och så, så har man honom i Malmö. Så har man aldrig liksom. Han har inte riktigt blivit en spelare. Men jag tycker att ren hockeyutvecklingsmässigt rent så. Så tycker jag att han har varit häftig att de sista de sista månaderna. Det är ju en komplett eh, SHL-spelare idag. Eh, tydligt bättre hockeyspelare än den som var i Malmö för tack mm. Tacklingar. Eta. Craig Shearer. 75 stycken. Eh, och Han har då bara spelat 41 av matcherna. Vilket gör den här skillnaden rätt så stor. Daniel Wartow 2 på eh, 56. Och sen Allen Bibich 3 på 49 och sen följer Arnold Lööf, Taylor Mathsson, eh, Matt Carey faktiskt trots att han bara spelar 20 matchfors så delar de ut 37 tacklingar. Så har inte du att Lucas Helmhnes var registrerad för en tackling på hela säsongen? Jo, det stämmer. Det stämmer. Han gjorde sin andra i, i del 2 mot eh, HV. Jag gjorde en anteckning på den också. Eh, jag ska dubbelkolla här bara. Jo, det är en, en tackling under grundserien. Lucas Helmhnes. Vad vill du vi sa? En så kallad rollspelare. ja han är inte hans primära arbetsuppgift kanske. Vi går vidare. Eh, blockerade skott. Här får de bara snabbt. Shira flest, 51. Arnelöv 2, 49. Cold current 3 med 43. Vill ni ha mer statistik eller ska vi nöja oss? Jag pumpar på lite till du. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag hoppas att alla lyssnar tycker det, att detta är det är lika intressant som jag tycker. jag tycker det är väldigt fascinerande att se hur pappren bara faller in. Mm, magiskt. Säkert att kommer att få göra det här. <laughs> Eller städa den. Eh, Plus-minus-statistik. Eh, där hade Donald Bartov, eh, bästa Rögle på plus 14. TLTN Daniel Saar har plus 7, Två, eh, delat 2 där. Och sen intressant, Cody Curren låg länge otroligt högt upp i den här statistiken i hela lägen också. Han slutar på plus 4. Dala riktigt ordentligt i, i den statistiken. Där vill jag komma in med en kommentar. Varsågud. Precis innan vi skulle gå in i den här den här sändningen eller inspelandet så tog jag bara fram röglös poängliga interna. Så jag har hela laget framför mig här. Och så bara, vilken, vilken siffra är det där? Och titta, plus minus minus 15. Och så bara, okej. Okay. Mattias Sjögren, minus 15. Och för att sätta det här i proportion till någonting så är det så att i Timrå, okej, okay, Timrå, superljummbånd det är 10 spelare som har sämre plus minus. Så vi skippar Timrå, vi tittar bara på alla andra lag. Då visar det sig att det finns en som har sämre i Linköping Filip Karlsson, minus 17. Det finns en i Mora, Ryan Johnston på minus 16. Och så finns det en till i Mora på minus 15, Dolega. Alltså, det Dolega. Det är bara de som har sämre I hela ligan av Mattias Sjögren Jag har ju stått och pratat om att han är så viktig Och så där. och det är han ju, han har ju många kvaliteter, Men minus 15 På Sjögren Det är för dåligt ja, det, är det Det är det. det är en av uh, Rögers liksom tyngsta värvningar och, och en uh, liksom erkänt Stark uh, tvåvägscenter Han ska inte uh, Gå i mål på de siffrorna Det tror vi alla kan vara överens om Verkligen vem har spelat mest rögle då? Snitttid. Cody Coran. Det har han. Han är etta på knappt 24 minuter och sen är det Craig Shearer. Och då, Erik Jellina kommer in på en litet hörn här, även om man bara spelar åtta grundseriematcher som är tre i den statistiken. Sen följer Ted Buteen och Leon Bristet eh, efter. Väldigt lite break här varje gång för jag ska mm. ha en nya papper fram. Eh, po eh, poängligan har nog de flesta koll på Men den vann eh, rörelseinterna vann Ted Britten en poäng före Cody Curran eh, Och sen eh, De hade 38 och 37 poäng Och sen Daniel Saar 35 Leon Bristet eh, 33 och Linus Sandén 23. Tack ska ni ha Det var det. Bra Linus Välsummering. Nu står Daniel med ett block också Uh, om, jag inte, om ni inte misstycker så skulle jag bara vilja uh, göra någon slags bokslut vad gäller Chris Erbots uh, första år som sportchef. Sure. Uh, jag har identifierat det till 16 spelare och där har jag satt uh, ja på 9 och jag har satt uh, nej på 7. Jag betraktar nio värvningar som uh, lyckade sju som icke-lyckade. Och de som jag har satt ja på är Daniel Widing, Leon Bristet, Cody Curran, Daniel Saar Mattias Sjögren ändå, eh, Daniel Bertov, eh, Erik Andersson Ser kanske inte ut som någon poängmässig succé Men sett till, till roll och så Så eh, kan inte jag betrakta honom som ett eh, misslyckat nyförvarm eh, Nils Höglander och Jonas Anelö eh, På nej-sidan sätter jag Kristoffer Bengtsson eh, Matt Carey, Trevor Mingoya Ken Jäger, Christian Thomas Matt Andersson och Eric Jelena det är väl en subjektiv lista. Det är möjligt att ni eller lyssnare skulle vilja möblera om. Men om man då går på eh, den nej-listan så hittar vi där då en svensk spelare, två från Kanada, en från Schweiz och tre från USA. Eh, en svensk, eh, sex utländska spelare. Nu är inte detta mm. något rasbiologiskt experiment men på ja-sidan bland de lyckade nyförvärven så hittar, vi, hittar jag åtta svenska spelare och en kanadensare. Det är ändå intressant, såklart. Det är mycket intressant. Det, och det, det, där, det, det är väl en teori som har funnits tidigare från andra också, va? Att det är inte så det är jätteenkelt eller självklart att transatlanter ska lyckas i SOL. Nej, det är precis vad det. det är. Men det stärker nog min teori om att Chris Abbott kommer att... Jag tror att han kommer att lägga mycket energi på att få svenska det här laget att eh, i större utsträckning leta efter eh, Daniel Bartovs, eh, Nils Seglanders, alltså den typen av eh, spelare, unga svenska spelare som eh, har visat sig dugliga i Allsvenskan till exempel. Eh, jag blir inte förvånad om, om den kategorin spelare ökar eh, och att man eh, och det är faktiskt flera av de här mest eh, nu nyförvärven som säkert har kostat mest pengar och som har kostat mest kraft att liksom, scouta eh, Övertyga att komma hit och inte minst liksom, få hit något rent fysiskt. Så, eh, men det förutsätter ju också att Chris Abbott tycker som du angående, angående spelarna. Ja listan. men det är klart att han, han, han kanske sett sätter Mingoya på en eh, godkänd lista liksom. det vet jag inte men eh, det var min uträkning i alla fall. Ja, härligt Vi kanske skulle ha lite annorlunda Linus, men ungefär Något mm. sånt kanske mm. Jag har inte själv gjort listan så jag vågar inte Säga någonting nu <laughs> eh, Någonting mer som vi ska säga Om eh, säsongen som varit Jag har en sak, någon annan som har något. Ja. Kommer nästa sågning Tar vi fram Fogsvansen igen, skit i Köln Säger jag, skit i Köln Alltså inte bokstav, utan <laughs> inte i sjön heller. Men alltså Hoppa över Köln. Åk inte till Köln. Vill ni ha en bra start? Skippa Köln. Ta en vettig, jag vet inte, jag ska inte säga vettig är väl, men ta motstånd som är bättre. Gör en bättre resa. Ikke Köln. Så är Rögle med från start nästa säsong. Men jag och så det där var har gjort jättefina snittslag på Bay Och jag gick in i den mäktiga domen. Men det spelar ingen roll. Jag, jag tror också. att det är för dåligt motstånd där för att Rögle ska komma rätt in i säsongen. Okej, okay. vi gör en anteckning på den fronten. Uh, är det nu? Jag ska ställa mig vid skampålen eller? Vad? Har vi sådana också? Uh, jag försöker komma på en bra undanflykt men min sämsta grej är ju ljuga. Jag kan inte det. Uh, så jag har misslyckats med min, uh, min uh, hälsning idag. Jaha Den gick inte att äh, leverera förrän i, i eftermiddag Vilket innebär att ni får vänta en vecka på den Men den är jättefin och vi har haft så mycket annat att prata om Så vi är ändå, tiden är ändå ute Nej, men alltså vi har ju inte pratat något om namn in Vilka som ska in i laget Okej okay. Jag vet att klockan rinner iväg och sådär och, och vi har tider att passa Eller någon har det kanske <laughs> Men ja, precis jag får klockan upptryckt i ansiktet på mig här. Men, men ändå, något ord då. Målvakter har vi sagt. In med en målvakt. Vad behövs mer? Vi måste ta det något kort också. Vad mer måste in? Ja, men önskelistan är väl, är väl... Den har vi inte sett. Men den är inte den vi är väl ganska klara över. Att Dennis Everberg, Erik Martinsson, Niklas Hansson kanske. Den typen av spelare som har varit här. Och som har visat sig vara gångbar. Och visat sig vara... Eh, trevliga personer och bra personer har i ett, i ett uh, omklädningsrum att de är högvilt, eller vad sa det, Linus? Mm, absolut. Och uh, om vi då tittar lite mer på brett på truppen så uh, uh, offensiv bredd behövs. Ja, och spets. Uh, ja, alltså, alltså, avlastning för... Uh, <laughs> vi kompletterar varandra bra där tycker offensiv jag. Offensiv spetsbredd. <laughs> Precis, men vi, vi kan väl också konstatera att uh, det är väl rimligt att anta att uh, det kommer att bli ett till hälften nytt lag. Jag uh, kan tänka mig att det är en tio spelare ut och tio spelare in faktiskt. Mm. Ni tror på så pass stor omsättning? Uh, ja, börja, uh, börja gå igenom alla frågetecken och utgående kontrakt och, och lägg till någon till som man kan inte förvänta sig skulle försvinna. Så, uh, mellan, mellan åtta och uh, åtta-nio in och 8 nej ut tror jag vi kommer att landa på. Jag lider med er alla att slutspelet tog slut. Jag hade själv velat jobba vidare med det. Jag tycker det är jättetråkigt. Okej, okay, nu är det sagt också. Men det finns sånt som är roligt också. Och det är att den säsongen som vi är inne i nu, den galna, mellan säsongerna där spelare kommer in och försvinner. Det är, det är, det är roligt. Det är här. roligt. Och vi kan väl lova att vi kommer och... Fortsätt att ösa på i, i tidningen och på sajten och här i podden med, med bevakning. Vi kör väl podden ett tag till i alla fall. För får vi se eh, vilka dagar och så vi, eh, vi ställer oss här och maler. Vi tar väl ett avsnitt i taget. Ja, det kör. Jag har inte tänkt att på taget på framtiden faktiskt Nej, <laughs> inte jag har inte ens tänkt på om jag eh, finns nästa vecka så att, eh, Vi får se helt enkelt Tyvärr, tyvärr Okej, vi tar ett, ett, ett, ett rödglas i taget när vi väl börjar tänka på det Mm ja, Och vi har ju typ några kanaler vi kan förmedla information i när det kommer Precis Go ingenstans Håll check. Okej, okay. tack så mycket för eh, den här veckan Adjö Adjö Denna podcast presenteras av Skorönne. Skobutiken med personlig service. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En golvfläkt med tre hastigheter och justerbar höjd för snurga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Här. Och här. Och här inne.